питися йому в горло і почути з лютою насолодою, як воно тріщить під пальцями. Він стоїть напроти пива, котрий сидить на фотелі, на ганку. з пивеного обличчя не можна нічого прочитати, невідомо, яке веління він віддасть за мить. Він і тоді був такий. На що ж його хвилинна примха? Тоді він ходив на вовка, тоді з його вусної найчастіше лунало «Доганяй, тримайся». А відтоді, як доконечно відітнув себе від рідного кореня, замордую, топлю, навіть довколишні панки бояться його. Посадить котрось до себе в карету і жене ошалілі коні, стьобаючи їх до крові бичем, через поля, горби та байраки. Карету кидає на всі боки, вона тріщить, перехняблюється, панок божеволіє з страху, і не раз закінчувалося, що вона перекидалася або розбивалася. Але Пиво щоразу щастило. Він вистрибував за мить до того, як вона розіб'ється. А Панкі вже забилося декілька. Один чи двоє насмерть. За все це, за буйні пиятики, за щедрість і жорстокість уроджена шляхта вихваляє його і має за свого. Хто знає, що штовхнуло Пиво до зради? Погоня за багатством, за розкошами життя, а може приниженість власного народу? Такі, як не хочуть бути приниженими, мають себе замужніх, насправді ж не можуть боротися за себе. Якими їх створив Бог, якими народили дві матері, батьківщина й ненька. Вони виправдовують себе, свою зраду, в глибині душі розуміють власну малість і нікчемність. Хоч якими б дужими та сміливою не були, то сміливість ми. Вони зляться і казяться, помщаються на власному народові. Мабуть, пиво вже й не пам'ятає смертельної кривди, якої завдав Білокобилці. А може й пам'ятає. Він звів вже не одну дівчину. Скільки разів потім карав себе думкою Семен, що був сліпим, дурним, і не бачив, хто такий насправді пиво. Не зняв його кулею з коня, не вгородив йому в груди подержак ножа. Адже тоді це було дуже просто. І ось тепер Стоїть перед ним у повній його волі. Горіла під сонцем у Семеновому вусі срібна сережка. Проміння відбивалося від неї і сліпило очі. Горіли в грудях люта печаль і жаль до тишка, який перетлів за ніч із щорнявого, кругловидого парубка з припухлими червоними дівочими губами став сірим і згорбленим. Пиво мовчав. Нашпилював Білокобилку поглядом, вилами-двійчатами, і мовчав. Тонкі губи стулив, ніж не пролізе, і враз Білокобилка збагнув, чого пиво мовчить. Був він тут не старшим, не головним. Поруч в нього сидів на фотелі ще один чоловік. Високолобий, довговидий, довгошиїй у дорогій шапці на три ріжки з довгим пером, яке переливалося всіма кольорами, в розтібнутому, шовковому, шитому золотом жупані, при боці шабля в золоті та камінні. Не повертаючи до пива голови, ворухнув рукою. Тоді сказав пиво. «Ви, схезмати і лотри, ви підняли зброю на його величність і за свої збрудні вчинки – Чоловік поруч пива, а то був польний гетьман, знову ворухнув рукою на коліні, цього разу невдоволено. І пиво обірвав мову. І враз почав казати зовсім про інше, мов би і не починав з погрози. «Козацьке військо, неначе та бонзайці, утекло і сховалося в хащах, у плавнях. А де саме, знаєте тільки ви. І тому ми вирішили. Один з вас поїде туди в дуже пильній справі, передасть королівського листа цьому самому Лайдакові, вашому гетьману, та привезете від нього відповідь. Двоє інших залишаться тут аманатами, заручниками. Якщо той, хто повезе листа, не повернеться в строк, вони будуть скарані на палях. Вибирайте, хто з вас повезе листа, кому довіряєте найдужче. Всі троє стояли з нетямлені. Цим трьом в очі хлюпнула воля, зрадила думку вирватися звідси, а там одначе по та думка малила. Добутися туди й назад це не менше, ніж перебути кілька битв. Столи їх чигають у дорозі, тяжкі переправи, хвороби, прибиші, свої, які можуть прийняти тебе за чужого, і чужі, які поотів скарають. Поїхати і не вернутися, Пиво читав ті думки. Той, хто поїде, поклянеться на Христі, на Євангелії, що повернеться. Поклянеться перед своїми. І тоді мовив Білокобилка. Ну, вернеться, а далі? Даруємо вам життя. Яка тому запорука? порука? Шляхецьке слово. Мало. Що? Гетьман вирухнув бровами. Либонь. Цього листа їм було потрібно передати неодмінно. Пиво витиснув крізь вузькі сині губи. «Візьмемо в свідки Бога!» Козаки перезиралися. Тежко щось пукавка переступив з ноги на ногу, підвів гору очі і сказав. «Нехай їде білокобилка, або ж...» «Що?» – подався вперед пиво. «Він справиться найкраще!» «Чому?» Так і є. Дорога важка. Він подолає її і вернеться. Я йому вірю. А ти? Пиво до миленького. Я також, вичавив Тишко. А ти сам до білокобилки. Великої радості з того не маю, одначе, якщо немає іншої ради, зроблю все, аби листа доправити. Ми даємо тобі два тижні, сказав пиво. Білокобилка похитав головою, і казати нічого, це ж яка далечінь, козаки можуть бути навіть на Дону, чи на Дінці, або на морських лиманах. Три тижні, чотири, та й то, але за чотири можна добутися, якщо конем. І перепускну картку, вона мені згодиться на сій стороні і на переправу. Гетьман не все розумів і перепитав пива, що каже козак.